Szóval akkor János Evangyó meg vagyunk, ugye a 17. fejezetet fogjuk ma megnézni. Ezt a fejezetet Jézus főpapi imájának mondják. Imádkozik a tanítványokért, de imádkozik érted is, a diszképzeden, már akkor, mi meglepő. És maga ez az ima nagyon érdekes, mert Talán itt van, itt van Jézus ugye ebben a helyzetben, amikor néhány óra várasztja el a kereszttől. Az összes tanítványa ugye meg fog futamodni, ott fogja hagyni. Láttuk ezt a 16. vers és a fejezet végén. De mégis azt látjuk, hogy, hogy Jézusban nincsen semmi uh, vád, vagy semmilyen keserűség, vagy csalódottság. Uh, ahogy imádkozik az atyához. Azt is látjuk, hogy nem imádkozik a népe ellen, nem hívja föl, vagy nem mondja el az ő hibáikat, sem a maga a zsidó népnek, ugye, akik elutasítják. De azoknak sem mondja a hibáit, akik követik őt, hogy, hogy majd ugye elfordulnak tőle. Egyszerűen látjuk, hogy ő könyörög, az ő övéért, könyörög az ő népéért. És ez, ez annyira bátorító, hogy látod, ez Isten szíve felét hogy, hogy nem, nem a, a, a gyengeségeidet emeli ki, vagy nem a hibáidat, hanem azt látjuk, hogy ő, hogy, hogy ő könyörög ezekért az emberekért. És milyen érdekes, hogyha amikor megnézed, hogy elolvasod a zsidók levelében a 11. fejezetet, ja a hit példájáról, hogy is ott vannak a hit nagy emberei, hogy azok az emberek mind elbuktak, főleg Ábrahámot hozvassan, az író hozvassan, hozza fel, sokat beszél róla, vagy sokat ír róla. De, de az maradt meg, hogy Ábrahám a hit embere, a hitatja És hogy Isten nem erről emlékezik meg, és hogy nem ez van a központban. És az, hogy Isten így gondol felénk, így gondol, ról, így gondol rád. Tehát nagyon nagyon jó ez, nagyon bátorító. És még egy dolog, ami, ami Kicsit kapcsolódik a péntek estri alkalomhoz, nem volt mindenki itt, de ugye beszéltem egy picit arról, hogy ugye az efézusi levélben, ahol azt mondja Pál, hogy, hogy mennyi világ gazdagságát, hogy a lelki áldásait, és azt kapjuk meg, ugye Krisztusban. És beszéltem egy picit arról, hogy itt Isten nem gazdagságot ígért, vagy nem e, fizikai gazdagságot ígért. Ami Sokan ugye félremagyaráznak, és, és ugye manipulálják ezzel az embereket. És itt is látjuk Jézus imájában, hogy, hogy, hogy ő nem imádkozik ilyen dolgokért, gazdagságért, vagy nem imádkozik megtiszteltetésért, nem imádkozik azért, hogy a világi befolyást, vagy ilyen világi, szak, ilyen világi befolyást kapjunk, vagy ilyen világi kedvezményeket, hanem egyszerűen csak imádkozik, hogy a népe meg tudjon maradni ebben a világban. És majd megnézzük ott azt a pár verset, hogy, hogy mi hogyan is éljünk ebben a világban. És egy nagyon jó kis illusztrációt hallottam erről. Nem, és akkor nézzük uh, és versről versre ezt az imát, és mindenhol meg egy picit állni, és uh, mégis... Nézzük meg, hogy miért imádkozott Jézus, és mit miket tanulhatunk ebből. Az első öt verset olvasom. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve, így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Azt pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és hogy el el elküldtél Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál. Hogy elvégezzem, és most te dicsőítsd meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt, te nálad, mielőtt még a világ lett. De amikor Jézus ezt szolgálatát, éppen a János evangélyben látjuk, hogy, hogy ott van ezen a mennyegzőn, és... És így elfogyott a boruk. Milyen peh, egy ilyen bulin, igaz? Egyébként is milyen gáz, nem, hogyha elfogy a boruk otthon. Csak vicc. Uh, és az nem baj, hogy a bor elfogy, az a bor, hogyha a sör elfogy, igaz? Na, jó, télesek. Uh, de Jézus azt mondja, hogy az anyának, hogy Máriának, hogy még nem jött el az ő az ő ideje. És és többször látjuk ezt az evangéliumokban, hogy, hogy még nem jött el az óra, mondja Jézus. És, és volt, hogy meg akarták Jézust ölni, elfogni őt, de Jézus egyszer csak így hopp, kimegy a tömegen keresztül. És, és azt mondja, hogy mert még azt, azt, azt olvassuk, hogy még nem jött el az ő ideje. Szia drágám! De most azt olvassuk, azt látjuk itt, hogy Elérkezett ez a pillanat, hogy Jézus szolgálata ugye ezt felé az adott cél felé, vagy az ez felé az adott pillanat felé haladt. Ugye ő tudta az elejétől kezdve, hogy mi lesz vele. És ő mondta is a tanítványaiknak, hogy az emberfiát a, az emberek kezébe fogják adni, és meg fogják feszíteni, és harmadatot feltámad. És ugye ezt felé ment Jézus. És most azt mondja, hogy eljött az óra. Ez az a pillanat, megérkeztünk. Hú, kicsit én izgalmas, nem? És milyen lehetett meg ennek Jézusnak ezt, ezt megélni, meglátni, hogy, hogy itt, van, itt van ez a pillanat, ez az óra, eljött, megérkezett. És ugye elérkezett, és nagyon érdekes, amit itt Jézus mond, hogy elérkezett az, hogy a fiú megdicsőjön, és elérkezett az, hogy a fiú megdicsőítse az atyát. És mi ennek a módja? Vagy mi a... mi ez? Hogy, hogyan fog ez megvalósulni? Ez kicsit ilyen hátborzongató, de a keresztel. Mennyire... mintha ez egy ellentmondás lenne. H -h -h hogyan? <gül> így jön a dicsőség? Így fog Jézus felemeltetni? Az Atya így fog megdicsőni? Mi következik most? Mi várnánk valamit, nem? Talán tanítványok is így voltak, hogy na, jön a korona Jézus fejére, és a trón. Nem. A kereszt jön. Milyen meglepő. Tudjuk, hogy az emberek ezt várták? A tanítványok nagyon ezt várták, hogy na, Jézus lesz a király, vissza az Izrael letünk dicsőségét, és, és felemeltetik Izrael újra. De mi történik? Jézus megy a keresztre. És mit tanulhatunk ebből? Hogy a kereszt által, hogy a kereszt nélkül nincsen dicsőség. Hogy Jézus keresztje nélkül nincs a győzelem, és nincs a dicsőség. Nincs a dicsőség az életünkre. És tévedünk, vagy tévedsz, amikor azt gondolod, hogy eljöhet a dicsőség az életünkre a kereszt nélkül. És most ezt ne úgy érts, ezt a dicsőséget, hogy mi majd itt nem tudom, hanem, hanem az a megdicsős, ez a megváltás, ez a felemeltetés, ez a felmagasztalás, hogy ez nem jöhet el a kereszt nélkül. És Máté ezt mondja a 16.24-ben, a Máté Evangémában, ekkor mondja Jézus a Tönött tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ugye látszik, de erre van szükség, hogy hogy a kereszt. Az üdvösséghez, mire, az üdvösségethez mire van szükség? Mi kell ahhoz, hogy a tiéd legyen? Megalázkodni, elfogadni, hogy bűnös vagyok. Még talán ez könnyebben megy, vagy így szószó, na oké, hát nem vagyok tökéletes, telenve mindenki tisztában van, még a bogi is, nem vagyunk tökéletesek, bár bogi közelít hozzá, nem, főleg most már játékvezető lett, szóval mondjuk megőző szemüleket a bírónak. de az már még keményebb dio, hogy azt mondja hogy én nem tudom ezt helyrehozni hogy szükségem van szükségem van hogy ezt valaki megoldja, hogy, hogy valami segítségre van szükségem, ugye ezt már nehéz az embernek belátni, hogy segíts rajtam, hogy valaki segítsen rajtam és az a segítség, az csak a keresztben van. A megoldás, az csak a keresztben van. A bűneinkre a megoldás, a kereszt. Ugye, oda kell mennünk, és, és oda kell tennünk, és Jézus, bocsáss meg, ugye, ezért jött ő. És az a kereszt, az sokaknak megbotránkozást. Ezt olvassuk, a pár levelében, hogy, hogy a keresztről való beszéd, sokaknak bolondság, de sokaknak meg megbotránkozás. És sokaknak ma megbotránkozás, hogy hát nehogy már én ne tudjam helyrehozni. Nehogy már nekem erre legyen szükségem. És ugye ott kell, hogy bennünk legyen ez az alázat. Hogy Uram, szükségem van segítség, hogy én nem tudom megoldani. Könnyörülj rajtam. Oda kell mennünk a kereszthez, és szembesülni a gyengeségeinkkel. Meglátni, megvallani, hogy képtelen vagyok hogy itt van a bűnöm, és nem tudom helyrehozni. Nem tudom kifizetni ezt a számlát. De Isten, amikor te alázatosan oda mész hozzá, amikor, amikor viszed magadat, ő ezt fel fogja emelni. Ugye azt olvassuk, hogy az alázatos szívüt, ő felemeli, felmagasztalja. Ő megdicsőít. És, és látod, Jézus életében a megdicsőlés a keresztel jött el. A mi életünkben ez éppen ugyanígy lesz. Nem jön másképp, nem jöhet másképp. És tudod, ez nem csak a megváltásunkkal van így. Ahogy járunk az óral, és követjük őt, mit olvastunk? Fel kell venni a keresztünket. Meg kell tagadni magunkat, és azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, ne az én akaratom legyen meg, nem legyen meg a tiedé. Uram, mit akarsz az én életemben? És és tudom, hogy sokszor ez nem tetszik nekünk, hogy azt mondjuk, hogy jó, megtérünk, tényleg ez tök jó, megyünk a mennybe, és innentől keze új lesz, és másnap azt mondjuk, hogy milyen kereszt, uram? Milyen, milyen megtagadásról van szó? Hát én majd nem az életemet úgy, hogy akarom, merre megyek, uram, megyek, te csak így ágy megengem, engem, felteszem reggel a kezemet a Bibliára, aztán megyek, uram, most már izé, veled is voltam egy kicsit, de milyen keresztről beszélsz, uram? Mi az, hogy tagadjam meg magamat? Ne, ne viccselj, hogy már velem. Ugye erről nem volt szó. De, de éppen ugyanúgy a járásunkban is, a mindennapi életünkben Krisztussal. Fel kell vennünk az ő keresztjét, az ő akaratát. És ez megint arról szól, hogy, hogy én meghalok, és ő él bennem. Hogy nem az én akaratom van meg, hanem az ővé. De tudjuk, hogy ez a legjobb számunkra. És ugye mi jön ebből megint? Megint a felemeltetés. Megint a is, Megint a felmagasztalás. Hogy Isten ezt meg fogja áldani. És mi bennünk ott van ez, ez a hajlam, ez a késztetés, hogy harcoljunk ez ellen. A Uram, én ezt nem akarom. De de hadd tegyek fel egy kérdés, hogy van valami az életedben most, ami ellen úgy harcolsz? Hogy van valami olyan, amit, amit úgy érzel, hogy, hogy egyszerűen csak, hogy Isten arra visz, minden arra mutat. De te meg úgy vagy el, hogy ah, én ezt nem akarom, én nem akarom ezt a keresztet. De látod benne Isten kezét. Látod, hogy mindig oda mész, oda és mindig ezzel szembesülsz. Mindig ez jön eléd, mindig ezt hozza fel az Isten. De, de ne harcolj az ellen. Vedd fel ezt a keresztet, mert Isten fel fog emelni. Fel fog magasztalni. És ebben van a dicsőség. De amikor temész és magadat akarod érvényesíteni, magad akaratát, abban nem lesz dicsőség. Abban nem lesz áldás. Ez is azt mondja, hogy tagad meg magad. És vedd fel ezt a keresztet. Vedd fel azt az igát, amit én készítettem, mert az könnyű és gyönyörűséges. Olyan érdekes. Ez egy ellentmondásnak látszik, de nem az. Ugye meghalunk és érünk. Ha nem halunk meg, akkor fogunk meghalni. Ha nem veszed fel ezt a keresztet, nem lesz dicsőség. Ha, ha akkor pedig Isten felemel és megdicsőülsz. Menjünk tovább a 6. verstől a 11.ig. Kielentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. Teéd voltak, és nekem adtad őket, és ők meg, megtartották a te ígédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tijeid. És. Ami az enyém, az, a, az mind a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém. És megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek. Atyám tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Jézus itt a földön ezért jött, hogy kijelentse nekünk az atya szívét. És amikor látod Jézust, ő mondta is, Jézus, hogy eddig itt voltam veletek, és az Isten atyát akarjátok látni, hát itt voltam veletek. Láttátok az atyát, ez az atya, mert mi, én és ő egyek vagyunk. És ő bemutatta nekünk, ő mutatta az embereknek, hogy milyen az atyának a szíve. Mutatta az ő tulajdonságát, az ő jellemét, az ő akaratát. És és ugye ilyen az atya, látjátok? Ö, és látjuk, ahogy itt Jézus imádkozik a tanítványokért. Ugye itt most a tanítványokért imádkozik. Majd látjuk a 20. versben, hogy imádkozik, érted is? De itt most a tanítványokért. És azt is látjuk például itt a 10. versben, hogy Jézus istenségére ez egy bizonyíték. Hiszen azt mondja, hogy ami az enyém, az a tiéd, is, ami a tiéd, az az enyém is. Nem úgy, mert tiéd, ami az enyém, Ja, az neked semmi közöd, ugye is szokták ezt mondani. De nem, ugye azt mondja, hogy ami a tiéd, atyám, az az enyém is, és ami az enyém, az a tiéd is, is. Ilyet egy ember nem mondana. Egy ember ilyet nem mondhat is ennek. De Jézus és az atya egyek, és ugye mindenük közös, mindenük minden tulajdonuk, minden az övék. És újból itt látjuk, ahogy beszél a tanítványaikról, hogy befogadták, hogy, hogy, hogy, hogy könyörögértük, hogy befogadják az igéjét, hogy befogadták az igényét. újból látjuk, hogy ő nem említi az ő hibáikat, az ő gyengeségeiket. Più tudjuk, hogy nem sokára néhány óra múlva, elillannak. Ó, szia Jézus! Ez már nem kell nekünk. És, de mégis hogy nem említi Jézus ezt. Viszont látjuk, hogy hogy az, hogy imádkozik értük, mert látta bennük azt, hogy ezek az emberek reagáltak pozitívan, reagáltak az ő szavára. Hogy ők elindultak, hogy ők reagáltak az ő hívására, az ő akaratára. hogy Amikor András találkozott Jézussal, akkor ment Péterhez, hogy Péter, mi megtaláltuk a mesiást. Hogy Máté, amikor Jézus azt mondta neki, hogy Máté, gyere, kövess engem. Akkor Máté felállt, és ott hagyta a régi szakmáját, és követte Jézust. És Péter ugyanígy. Péter, gyere, és én, én tesz le És Péter, és János és a testvére ott hagyták a hálóikat, a hajóikat, és mentek, és követték Jézust. És tudod, Isten tisztában van a határainkkal és a képességeinkkel. És a tanítványék tanítványoktól sem kért olyat, ami meghaladta volna e, azt, és és nem kért tőlük olyat, ami, ami felettük lett volna. de mi, mi azt gondoljuk, hogy ő akar ilyet. És a Péter meg: Zsó, én meghalok veled. De Jézus nem kérte hogy Péter, legyél ott a jobbomon, Jobb, jobbomon, két közül Tehát, közül ja, a jobbomon, a kereszten, és velem együtt haj meg. Nem kérte ezt tőle, nem kért egyik tanítványától sem. De Péter ugye, ő ajánkozott ő jelentkezett erre, de hát ez nem is volt az útól Nem volt itt az ideje erre. Nem tudta ezt megtenni. És tudod, szerintem nagyon felszabadító így járni Istennel, hogy ő nem tesz ránk terhet, vagy erőnket meghaladó terheket. És ne félj, ne félj hogy ő erőt felett cselekszik veled, vagy olyan dolgokba vinna, ami erőt felett lenne. Ähm, oh, biztos, hogy mi rossz fog történni. Isten nem ilyen. Na, akkor most egy jó nagy putton, ähm, hogy neki. olyan igát tesz rád, ami könnyű és gyönyörűséges. Ami, ami nem haladja meg a te képességeidet, ami nem haladja meg a te erődet. És, és tisztában van ezekkel a határokkal. És tudod, te se akars felvenni olyan terheket, ami nem őtől le van. Ne akar olyan lenni, mint Péter. Talán sokszor hajlamosak vagyunk erre, hogy ah, én majd ezt megcsinálom meg. én majd azt megteszem az Úrért. És hú, megyünk, és ez is, ezt még azt is csinálom, meg majd azt is fogom tenni. De, de ne, ne engedj! És sokszor talán érjezzük is az emberektől. Hú, oh, hát te lelkész vagy, hát te neked ezt tudni kéne. Hát te lelkész hogy neked... Mindig a kopott gatyába kéne járnod, mert annyit imádkozol a térdeiden. Hú, te ez vagy. Hú, hát te keresztény vagy. És jönnek ezek a nyomások, ezek a manipulációk. De ne engedd. Isten tette ezt. Isten hívott erre. Ne, ne arra menj, hogy ki mit gondol erről. Vagy ki, kinek mi a véleménye erről. És Isten mit gondol erről? Isten tette ezt. Isten hív erre. Kinek az elvárása ez? A te magad elvárása? Az emberek elvárása? Hát, kit érdekel az emberek elvárása? Mi Isten elvárása? Mi Isten szíve? Hát, Istennek akarunk tetszeni, vagy embereknek? Hát, Istennek. Hát, és hogyha emberi elvárás van a szívedben, a fejedben, akkor dobd ki. Mert azok meg fogják csak keseríteni az Istennel való kapcsolatodat. És tudod, amire Isten hív viszont, amiben látod, hogy Isten hív, abban viszont, akkor reagálj. Abban legyél olyan, mint a tanítványok, hogy én megtaláltam a messiást. Akkor abban viszont oda teszem magamat. És tudom, amiben Isten visz, arra ő ad erőt is. Nézd meg a tanítványokat. Hogy amire Isten hívta őket, arra adta is nekik erőt. Menjetek, és kiküldtek testével Jézus őket menjetek, hirdessétek az evangéliumot, gyógyítsatok, meséltek rólam az embereknek. Visszajöttek, és utána, hogy Jézus, azért meggyógyultak az emberek, meg ördögöt rűztünk, meg minden, és teljesen le voltak nyűgözve. Jézus küldte őket. És csinálták. Az lett volna, el, Hogy, de ja, menjetek! De ja, Jézus, kimegyünk! És ó, Jézus nevébe kegyfelé is jár, és mindenki. mit dumálsz nekem, semmi nem történt. De amikor az Úr küldte őket, akkor megtapasztalták Isten erejét, Isten akaratát, Isten munkáját az ő életükben. És amikor Isten visz valamire, hogy Isten hív, akkor abba lép. És sokszor az ijesztő, meg sokszor kihívás, ugye nehéz, de legyünk olyanok, mint a tanítványok, hogy ők reagáltak. És Isten ezt nagyon értékelte, hogy Jézus itt imádkozik ezért, hogy nézd, Uram, ők ilyenek voltak, hogy jöttek, engedelmeskedtek, követtek engem. És, és reagáltak erre a hívásra. És ez, ez Istennek elég, ebben ő gyönyörködik. És igen, bénázni fogunk, igen, nem mindig ez úgy, ahogy akarjuk, de lépj ebben, és engedelmeskedjen És tudod, ha van ilyen az életedben, ha van valamiben, így látod, hogy ha igen, ezt Isten pedzegeti, ezt Isten ebben visz engem, akkor, akkor lépj, akkor engedelmeskedj, akkor reagálj erre a hívásra akkor lépj ebben hitben mert Isten ebben erőt is fogadni, és tudod, hogy mindenben de van erőnk az Úrban. Ha hív, gyere, kövess engem, akkor gyere, akkor kövesdőt, akkor menj. És tudod, lesz ebben harc, lesz ebben félelem, és de mégis Isten meg fogja ezt áldani. Tehát ha Isten valamit így feszeget az életedbe, akkor lép, akkor legyél bátor, akkor lép meg ezt. Menjünk tovább, olvassuk a tizenkettedik verset. Amikor velünk voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kározott el közülük, csak a kározat fia, hogy beteljesedjen az írás. Egy jó kis vitatható igevers, hogy na, szegény jódás, meg fú, isten igazságtalan. Mi lett ezzel a szerencsétlen emberrel? Jézus azt mondja, hogy megtatotta az összes tanítványt, akit az acsa rábízott, ugye nem kárhozott el, vagy nem veszett el közülük senki, ugye kivéve, kivéve Júdás. Mi a helyzet Júdással? Elveszítette az üdvösségét talán? De azt látjuk, hogy Júdás soha nem is tért meg. Ő, ő csak úgy nézett ki, hogy ő követi Jézust. De az evangéliumokat, ha végigolvasod, akkor látni fogod, hogy ő végig csak mutatóskodott. Hogy az volt a célja, hogy a pénzt kivegy az erszényből, amikor ott volt jó kis loátta, akkor ó, kicsit, kicsit kiszedünk belőle, egy kicsit, kicsit magunk részére szedünk ebből. És És hogy ezt látjuk, hogy ő amikor, hogy amikor ő, amikor uh, kiöntötték Jézus lábára azt az olajat, akkor, akkor ő azt mondta, hogy, mi nem adtuk el ezt az embereknek? hogy miért nem adtuk el, azt is a pénzen vettünk volna a, a, az embereknek haját? De miért? Miért tette ezt? Hát csak azért, mert jó lett volna az a pénz, hogy fú. hú. Ebből is le tudtam volna nyúlni magamnak egy picit. Tehát Júdás szíve ilyen volt. Soha soha nem volt Istennél. És tudnunk kell azt is, hogy, hogy Jézus nem különböztette meg őt a többi tanítványtól. Mindig meg volt a lehetősége arra, hogy megtérjen, hogy ott maradjon Jézushoz. Mindig Júdás volt az, aki így döntött. Aki ellene állt, vagy elfordult Jézustól. És végig, az is olyan érdekes. Csak keres meg ezeket az ige verseket, ezeket a történeteket, amikor, amikor Júdás és, és Jézus találkozik, amikor ő és Jézus beszélget. A legutolsóbb pillanatig Jézus ott van, hogy Júdás. hogy csinálsz? A, a legutolsó pillanat, hogy csókkal árulod el az ember fiát. Hogy, hogy a, a hogy abban a helyzetben is még Júdás ne tett. Ugye a csók az, az volt, hogy az a legbensőbb, legbarátibb gesztus. Hogy jött Júdás, és így, így mozatta meg, hogy ki az, akit el kell fogniuk a katonáknak. És Jézus még akkor is figyelmeztette, hogy ne tett. Még akkor is azt mondta, hogy, hogy Júdás, fordulj vissza. És az emberek mindig próbálkoznak azzal, hogy igazolják Júdásnak a döntését, vagy menteni ezt a szerencsétlen embert. Ugye, hát szegény, valakinek el kellett végezni a piszkos munkát, és hát valakinek ezt is meg kell csinálni. De nem így történt. Hogy egy Júdás választotta ezt. Ő nem, Isten nem kényszerítette erre. Hogy nem erőltette rá az akaratát, hogy na, Júdás, már véglen ezt neked meg kell csinálni. Tetszik? Nem tetszik? Nincsen más. És tudod, azt gondolom, hogy ezzel csak az emberek a saját bűnét, saját bűneiket, vagy lázadásokat próbálják igazolni. Hogy, hogy ahogy ezzel azt mondják, hogy hát Júdás nem tehetett erről. Bocsi, de hát valakinek ezt el kellett végeznie. Pogi, lehúzod a hang, azt az egészet? Lehoztam. Teljesen? Les ne, ne Besípolok. Szóval... Ő. Szóval... Tehát, ugye ezzel azt tudjuk azt, azt mondani, hogy, hogy de nem én vagyok a hibás hogy nem én vagyok a felelős a cselekedeteimért, vagy a tetteimért, vagy az életemért, hanem, hanem valaki más. Ahogy jódásra is ezt mondják, hogy hát nem jódás volt, mert, mert Isten ezt így rákényszített, tehát valakinek ezt meg kellett tennie. És tudod, amikor ezt mondjuk, akkor próbáljuk baungat igazolni, hogy hát tudod, egyszerűen Isten így teremtett, vannak hibáim, vannak gyengeségeim, és, és ez van. Ugye szokták ezt mondani, hogy hát tudod, a szüleim elváltak, vagy vagy így neveltek, vagy ez történt velem gyerekkoromban, stb. stb. És, és tudod, a defektjeimért, vagy van egy barátom mindig ezt mondja, a defektjeimért, nem én vagyok a felelős. Tehát ez van, így kell elfogadni engem. De, tudod, én ezt elismerem, és tényleg hordhozhatunk hozhatunk magunkkal fekteket. Mert valami történt velünk, valamikor gyerekkorunkban, vagy valamikor máskor, és megsérültünk, megbántottak minket. És ez, ez tényleg ez lehet. És komoly sérüléseket okozhatnak ezek a dolgok. Én ezt nem kétlem. De tudod, mi van akkor, amikor te szembe szembesülsz? Hogy ilyen vagy. Hogy van mondjuk egy ilyen bűnöd. Hogy mondjuk nagyon önfejű vagy, vagy nagyon hisztis vagy, vagy nagyon hirtelen haragú vagy, vagy én nem tudom. És ugye vannak ennél sokkal súlyosabb esetek. És akkor mit csinálsz ezzel? Hát, én ilyen vagyok. Nem. Amikor Isten mutatja ezt, akkor azért mutatja, hogy ebből térj meg, hogy tedd le elé, hogy kezdj el imádkozni ezért. hogy Uram, formálj át, változtass meg engem, és vedd ki belőlem ezeket a dolgokat, hogy, hogy, hogy ne legyek ilyen. És Isten, Isten azért mutatta ezt meg, azért hozta ezt fel a felszínre. Hogy kezdj ezen dolgozni. Kezdj ezen munkálkodni. Hogy mit tudsz tenni? Hogy elkezdek ezért imádkozni. Hogy, hogy elkezdek ezért harcolni. Hogy akkor odafigyelek erre. Hogy kérek segítséget. Kérek tanácsot. Kérek imád. Hogy hát ilyen vagyok. Felismertem. Tudod én gyerekkoromban engem elkényeztettek. Ezt gondolom látszik is, igaz? <gül> <gül> és, én, és sajnos minden... Mindent így megengedtek, és soha nem volt egy kis elpopolás. Pedig néha kellett volna. És tudod, amikor már nagyobb lettem, ilyen felnőttecske, akkor nagyon nehéz volt szembesülni azzal, hogy, hogy nem minden úgy van, ahogy van, ahogy én akarom. És tudod, ez még most is nagyon nehéz. Amikor Isten azt mondja, hogy nem, ez most nem úgy lesz. Vagy nem megy olyan könnyedén, nem megy olyan egyszerűen. És én ki tudok ezen nagyon akadni, egyszerű dolgokon. És ezt tudom, hogy azért van. Mert ezt én gyerekkoromban egyszerűen nem tanultam meg. Mert mindig megszoktam, hogy jól én oda akarok, majdnem oda megyek. De, de Isten mutatta ezt. És ezzel imádkozom. És, és Isten változtatott ebbe. És tudod, ezért, hogy én nagyon hirtelen voltam. Nagyon hirtelen haragú vagyok. Még most is. Hogy vigyázz, ne szógy be. De változtam. Nem vagyok tökéletes, nem... Nem lettem egy ilyen halálnyugodt ember, és nem lett a hátamon fát vágni még. Ma reggel majdnem elütöttek a zebrán. Ki is értem a Facebookra. És hát A sofőrnek úgy verbálisan mutogattam. Mert ugye kosár volt a kezemben, de egy kezem szabadon volt. És, és hát azért kiakadtam egy pillanat, hogy a zeb, még, még jó, hogy a zebrán ütnek el. És persze az egyik kézben mobiltelefon volt a, a sofőrnek. De, de Isten változtat, és tudod, ha ilyen vagy, akkor Isten azért hozza ezt fel az életedbe, hogy kezdje le ezen munkálkodni, hogy engedd meg neki, hogy munkálkodjon benned. És ugye a baj az, amikor, amikor ezt így, ezzel igazoljuk a mi bűneinket, és azt mondjuk, hogy hát ez így rendjén van, de nincs, de nincs rendjén vidd elé, vidd az Úr elé, ahogy, ahogy e, azt látjuk, ahogy azt kell, hogy tegyük. E, és tudod, innentől kezdve már ez a te felelősséged lesz. Ilyenkor már nem mondtad azaz, hogy hát a szüleim, hát a testvéreim, a barátaim, a gyülekezetem, a pásztorom, a nem tudom ki. Nem. Lehet, hogy ők hibáztak. Majd Istenném, majd meg lesz az ő jutalmuk ezért, vagy nem jutalmuk. De de innentől kezdve már a te felelősséget. És Isten téged fogsz számuként, de te tudod, hogy ilyen volt. Tudod, hogy ezzel harcolsz. De soha nem imádkoztál azért. Soha nem hoztad ezt elé. Pedig én nekem ez a célom, hogy változtassak. És nézd meg, ott van Péter vagy az apostolok. Isten mennyire megváltoztatta őket. Péter, aki azt mondta, hogy úrám én meghalok veled, aztán elfutott. Nem egy szép személyiség, nem egy szép tulajdonság, hogy valaki megígér valamit, aztán nem teljesíti, igaz? De Péter az élete végén meghalt a kereszten. Úgy halt meg, ahogy az ő, az, ahogy az ő messiása, hogy az ő ura. Isten megváltoztatta. Istennek van rá hatalma. És tudod, legyen az bármilyen mély sérülés, legyen az bármilyen nagy gyengeség, azt Istennek van hatalma hogy átformáljon és megváltoztasson téged. Menjünk tovább, 13-tól 19-ig. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adom, adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Ahogy már mondtam, Jézus elhozta az Atya igéjét, az ő, ő üzenetét, az ő szavát az embereknek. És... Látjuk, hogy ez nem tetszett az embereknek. Látjuk, hogy, hogy ez most sem tetszik az embereknek. Hogy sokszor nekem se tetszik, és lehet, hogy neked se tetszik, hogy ahaj, nem, ez nem jó. Hogy én ezt nem akarom, én nem akarom ezt az últól. Hogy, hogy ez sokszor ugye megfelt. hogy sokszor ott van az, hogy az úgy eltalál, és hogy Megtalál minket, hogy ó, oh, hát ez én vagyok, ó, hát én ilyen vagyok, és ez az, olyan az fájdalmas. És látjuk, hogy a világ gyűlölte Jézust, és folyamatosan el akarta pusztítani. És azt is látjuk, hogy mondtam ezt korábban, hogy a világ gyűlöli, minda, gyűlöli mindazokat, akik Istent vagy az ő igényét képviselik, vagy hordozzák. Mert ugye mi mindig emlékeztetni fogjuk a világot, vagy az embereket, hogy hogy amit tesznek, az nem jó. Mert mi vagyunk a világosság. És bemész egy helyre, bemész a munkádba, bemész a, az iskolába, vagy a családodba, és mi van? Ja, megjött a szent, igaz? Megjött a szenteskedő. Engem így neveztek régen a munkahelyemen. pap, meg a szent. És ugye, tudták, hogy ugye, ez vagyok. Hogy ilyen vagyok. És akkor hogy rögtön jöttek a célzások. És amikor mondtak valamit, egy csúnya szót, vagy egy disznó viccet, vagy, vagy valami hogy ja igen, tudjuk, ez nem jó, meg... Emlékeztetjük őket. Ott vagyunk ilyen világosságként, és mindig rámutatunk arra, hogy ez nem jó. Hogy ez nem helyes. Hogy amerre mész, amit teszel, amit csinálsz, az, az bűn. És ez nem tetszik az embereknek. Ugye, utáld, amikor rád szólnak, nem? Nem jó. Ó, nem úgy van, nem igaz már neki. És ugye em, emlékeztetve vagyunk, hogy a béna vagyok. Ne úgy csináld, ne úgy. Ó, nem akarom hallani. Nem szeret minket ez a világ. És nézd meg, csak egy kicsit állj távolabb, és nézd meg, hogy mi történik. Utálja ez a világ. Ez a világ utálja Istent. Utálja az ő igényét. De mégis, nekünk itt kell lennünk, világítanunk. És Jézus ezért imádkozik, hogy maradjanak meg ebben a világban. Hogy, hogy, ők, hogy ne a világ változtassa meg őket, hanem ezek az emberek változtassák meg a világot, a körülményeket. Hogy, hogy mi legyünk hatással erre a világra, és ne pedig a világ legyen hatással ránk. És olvastam egy, egy nagyon jó kis illusztrációt, hogy, hogy a világ olyan, mint egy, egy tenger, vagy egy... egy, egy igen, mint egy tenger. És ott vagyunk mi benne, mint hajók. És ugye úszunk, élünk ezen a tengeren. És, és amíg a vízen úszunk, amíg ott vagyunk a vízen, addig minden rendben van. És az egyetlen baj, az egyetlen veszély akkor kezdődik, amikor a víz bekerül a hajóba. És ugye mi nem arra lettünk teremtve, hogy bejöjjön, belénküljön ez a világ, hanem arra lettünk teremtve, hogy a világban éljünk. Hogy jó helyen vagyunk, nincs semmi baj. Mi itt, jó, ez a közegünk. Isten ide hívott, ez ide teremtett. Ugye a baj akkor kezdődik, amikor beengedjük a világot a mi hajónkba. Beengedjük a világot a mi életünkbe. Mi történik egy hajóval, ha beengedi a vizet? a hajó El fog süllyedni. Az a hajó nincs elsűjjeztetetlen, ugye, még a titanik se volt az. És most építik a kínaiak a második titanikat, kíváncsiuk, hogy meddig lesz. Az vicces lenne, nagy elsűjjedni, ez csak most eszembe jutott. Mármint nem akarom, hogy a sinek a hálát félren értsetek, bár azt mondtuk, hogy lesz rajta elég mentőcsónak. De egy kicsit ilyen istenkísértésnek tűnik ez az egész, no, ami akkor is megépítjük. Ugye, egyszer már boruljátok evezem, de, de, ez történik, hogy amikor bejön a világ az életünkbe, akkor elkezdünk süllyedni Akkor elkezdünk süllyedni És sajnos, hogy az egyház, ez nagyon hajlamos erre manapság, hogy beengedi a világot az életébe. Beengedi a világot az egyházba. És mit csinál, a világ, mit csinál az egyház? És ezt annyira szomor, elszomorító, hogy elkezdi a világi módszereket használni. Elkezdi, elkezdi a világi dolgokat felhasználni, hogy, hogy építse az egyházat. Világi tanácsokat, világi embereket, világi módszereket. Ugye, hogy tudsz adományt kiszedni az emberekből. Hogy tudod felépíteni a gyülekezetet. Mint egy céget. És ugye megvannak a tanácsok, hogy hogyan építs, hogyan menedzselj egy céget. De ez nem fog működni. Ez nem egy cég, ez nem egy klub. Ezt nem úgy kell felépíteni. Ezt Isten lelke építi. Ezt nem erővel, nem hatalommal, hanem Isten lelke által működik. És ugye, ha ezt beengedjük, az egyház el fog És el fog Ha te beengeded az életedbe a világot, akkor el fogsz Menjünk tovább, és befejezzük a huszadik verset. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szabukra hisznek én bennem. Hogy mindjárt egyek legyenek úgy, ahogy te, atyám, én benned, és én te benned. Hogy, eh, hogy ők is bennünk legyenek, ahogy ők is bennünk legyenek, ahogy elhiggyi -e a világ, hogy te engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adom. Hogy, hogy, hogy egyek legyenek hogy mi egyek vagyunk, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál. Mert szerettél engem már a világhezete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy, a te, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismerhetem, hogy, a szeretet, hogy az a szeretet, amelyre engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Nagyon érdekes, amit itt látunk, ahogy Jézus könyörög, ugye itt már érted is könyörög, értem is könyörög, ugye azokért is, akik az ő szavukra, tehát a tanítmányok szavára majd hisznek, hogy, egyek, hogy minnyien egyek legyenek, ezt korábban is láttuk már. Ugye ma, ma a világ nem látja Jézust, viszont téged meg engem lát. És, és mit mond, hogy hogy fogja felismerni, hogy hogy látja meg például Jézust ez a világ? Például az egység által. Hogy ez egy jó bizonság, amikor ők egyek lesznek. Hogy ezáltal elhiszik, hogy te engem elküldtél, hogy engem küldtél atyám. Uh, és tudod, nagyon sokan elfordultak pusztán azért Krisztustól, mert ugye a gyülekezetek, a felekezetek elválasztják magukat egymástól. És ugye azt látták, hogy uh, ugye a gyülekezetek, az egyházak harcolnak egymás ellen. És ugye vetélkednek, megkeserednek egymás felé, meggyűlölik egymást, és, és ugye egy rossz bizonyságot adnak erről. Ugye nem egyek, hanem szétváltak, hanem döntözőnek. Nincs közöttük egység, nincs közöttük szeretet. Hála Isten, hogy ezért ez sokat változott az elmúlt húsz évben, legalábbis itt Magyarországon, amit én tapasztaltam. 93-ba tértem meg, és én, én ott voltam, majdnem az elejétől fogva, ahogy Isten elindította ezt a szolgálatot, és kaptunk hideget-meleget. Emlékszem, amikor az Amcsi missionáriusok a az azzal vádolták, hogy a, hogy a teába, amit a, a Biblióra után osztogattak, abba kábítószer tettek, meg nem tudom hogy mindenféle dolgokat Egyébként mi főztük a Janival azokat a teákat, semmit nem tettünk bele. Még sokszor ez egy teapüvecső. <gül> Csak cukros vizet. De, de ugye minden, mindenféle vádat hallottunk. És ugye jöttünk ide Győrbe, itt is megkaptuk, ma is megkapjuk, de nagyon sok gyülekezettel, egyházzal jó a kapcsolatunk, hálála Istennek. Református gyülekezettel, vagy a baptistákkal, vagy hát itt vagyunk a testvérgyülekezet épületében. És és tényleg baráti és testvéri a, a, a, a kapcsolatunk. És szerintem ez egy nagyon jó példa az embereknek, hiszen ezen keresztül látják majd Jézust. És ugye mi, a mi részünk ebben, a te ebben, amit te megtehetsz, hogy, hogy te nem irigykedsz a másik gyülekezetre. Te örülsz annak, amikor annak a másik gyülekezetnek, vagy annak a másik testvérnek, aki egy másik közösségbe jár, épül a szolgálata, növekszik az úrban, gyarapszik a szolgálata, épül a, épül a gyülekezetük, hogy annak örüljünk, és ne, ne fúrjuk meg, vagy ne, ne legyünk ennek ilyen örvendői. Hanem örüljünk ennek, hogy Isten megáldotta őket. És, és ugye ez a mi részünk, hogy, hogy nem bántjuk, hogy nem szídjuk a másikat. És csak legyél óvatos azzal, amikor egy másik gyülekezetről, vagy egy másik egyházról véleményt mondasz. Csak így, így hagyd az óra, még hogyha esetleg meg is bántanak. Ugye nagyon sok gyülekezet, hogy egy ház kritizálja a Golgotát. Nagyon sokat, sokat kapunk még sajnos most is innen-onnan. De ezeket el kell engednünk, és, és majd az úr meg fogja ezt ítélni. De van egy, azt gondolom, hogy van egy sokkal fontosabb rész még ennél, hogy sepergessünk a magunk házunk táján. Hogy mi van itt veled, mi van itt velünk, a helyi közösségünkben, ahova járunk. Mit mutatunk mi erről a gyülekezetről a világnak? Tudod, a mai kifordult világban az emberek szerintem rettenetesen éheznek arra, hogy egy jó közösségbe kerüljenek. Hogy egy jó társaságba jöjjenek, hogy, hogy élvezzék a közösséget, hogy élvezzék, hogy... Jó a hangulat, hogy itt elfogadnak, itt szeretnek. Tudod, annyiszor hallottam, olyan sok ember tért így meg, hogy a Biblióra azt nem hallottam, a dicső itt is, mi, mi volt zenét? Semmi, mi volt a közösség. És nem, csak magunkat akartam itt lehúzni, de tudjátok, hogy királyok vagyunk. De, de hogy, maga, hogy maga a közösség, hogy amikor odamentek az emberhez, üdvözölték, beszélgettek vele, és ezt elvitt, ezek az emberek elfogadnak. Lehet, hogy nem vagyok jól öltözve, lehet, hogy ilyen vagyok, hogy vagy olyan vagyok, de, de elfogadnak, és szeretnek. És, és miről kezdesz beszélni? Miről énekelnek ezek? És rögtön érdekli őket, rögtön jobban figyelnek erre. És tudod, ma nagyon nehéz elfogadtatni magunkat. Ma nagyon nehéz, hogy szeressenek. Hogy az emberek rögtön ilyen gyűlölködők, hogy rögtön a munkahelyen... Néha hallgatom az üzletben, hogy kollégák hogy beszélnek egymással a Tesco-ba. Hogy, hogy a Facebookon az emberek hogy tudnak egymásnak beszólni. Hogy mi van? És annyira ilyen, hogyha én nem lennék keresztény, meg nem lenne egy csomó olyan jó barátom, akkor biztos, hogy én is nagyon elkeserednék, hogy engem biztos mindenki utál. Ezt gondolnám. De azt gondolom, hogy sokan joggal is gondolják ezt. És tudod, jó eljönni ide. Én is élvezek. Ha, ha, ezek az emberek elfogadnak, legalábbis eddig úgy néz ki. Hát én úgy, hogy szeretnek, hogy elfogadják a defektjeimet, és jó itt lenni. És remélem, hogy te is így érzed magad. De, de tudod, ezzel hirdetjük az evangéliumot. És, és ami nekem, aminek én nagyon örülök, hogy, hogy tudom, hogy járnak ide emberek, Azért, mert jól érzik itt magukat. És lehet, hogy meg se tértek, még. Reméljük, hogy majd megtérnek, és persze ez a cél. De, de jól érzik itt magukat, közötted, és közöttünk. Hogy jó a Biblőra után körbeülni és dumálni. Jó itt lenni és itt maradni este fél nyolcig, fél kilencig. Ugye valamikor pénteken kilenckor megyünk el, meg később hogy jön a jó idő, sokáig világos lesz, most még kisebb fogunk hazamenni. Jön a nyár, ugye még kisebb fogunk hazamenni. De múlt hét vasárnap, vagy két hete vasárnap, ugye itt voltunk, nem is tudom, fél kilenckor kell. De, jár, jó volt, beszélgettünk, és, és egyszerűen Isten megáldotta ezt a közösséget. És hiszem, hogy Isten ezben gyönyörködik, hogy így evangélizálunk, hogy így szolgálunk. És a Zsoltárok, 133-ban, ezt olvassuk, a 133-as Zsoltár, Íme, mi jó, mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az fiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakálon, az áron szakállán, amely lefoly köntese peremére. Mint a Hermon harmatja, mely leszáll a siott Csak odaküld áldást az úr, és életet örökké. Ugye ez a Zsoltár, ez erről szól, hogy Isten odaküld áldást, ahol ilyen egység van, ahol, ahol, ahol ezt mutatják az emberek. És Isten gyönyörködik ebben. És ez embereknek ez áldás. És főleg a mai világban. És hogy mi mutassuk ezt. Én nagyon bátorítalak benneteket arra, hogy, hogy legyetek ilyenek. Hogyha valaki jön, ha valakit még annyira nem ismersz, akkor ismerd meg, akkor nyúj ki felé. Akkor hívd fel a hétközben, hogy mi van veled, hogy vagy, milyen volt ma, tudom, hogy vizsgáztál, tudom, hogy ez volt, vagy az volt, vagy nehéz tudom, vagy nehézheted volt. Na, milyen volt. Csak írt, írd el Facebookon. Ez tök jó. És ezzel hidd el, hogy szolgálsz, és építed Isten királyságát. És lehet, hogy ezzel vonod be azt az embert az Isten királyságával. Úgyhogy csak bátorodjatok ebből, és szerintem jól csináljátok. Imádkozzunk. Mennyi, atyánk, köszönjük neked ezt a a mai estét, vagy ezt a mai délután. Köszönjük, Uram, ezt a szép időt, köszönjük a tavaszt, köszönjük az újrakezdést, köszönjük, Uram, hogy ez emlékeztet minket arra, hogy, hogy igen, te, te veled mindig lehet újrakezdeni, mindig van egy új nap, egy új lehetőség, és Uram, lehet, hogy a tegnapot elrontottuk, lehet, hogy a tegnapban elbuktunk, de köszönöm, hogy a mai napban megújul a kegyelmed, és jöhetünk hozzád, és és megbocsájtod a mi gyengeségeinket. Kérünk, Uram, hogy csak áld meg ezt a szolgálatot. Így könyörgünk, hogy, hogy hadd legyünk mi ebben a városban, itt a meghosszabbított kezed, szád, karod, lábad, Uram, hogy, hogy elérjük ezeket az embereket. Hogy megmutassuk neked, Uram, nekik, hogy, hogy te vagy, hogy te élsz, hogy te szereted őket, hogy igenis számítanak, Uram, ezek az emberek. Hogy te nem, nem gyűlölöd ezt a világot, hanem szereted. Uram, kérlek, hogy áld meg minket ezen a héten, hogy tudjunk világítani, hogy tudjunk megmaradni ezen a tengeren, és nem beengedni ezt a vizet, nem beengedni a világot, hanem világítani, és, és bevonni, Uram, az embereket a Te királyságodba, a Te országodba. Köszönjük, Uram, és köszönjük azokat a lehetőségeket, amiket adsz nekünk, és adj bátorságot kilépni, adj bátorságot menni, engedelmeskedni, Uram, arra, amiben hisz minket. Köszönjük Neked, Úr hogy a Szent Nevedben imádkoztunk. Amen.